Asalamu alaykum niko na Aida ambaye muhadhara kongamano la kama tulivyotangazia katika Swahili Villa na moja vijimambo na kwenye Facebook. kwayo hiyo leo tumeshaamaliza um, kongamano lenyewe. Kwa hiyo una, una, una, una, una ya kusu habari ya, ya kongamano lelo? Wallahi kwanza nawashukuru dada zetu kwa kuja hapa kuhudhuria muhadhara huu. Lengo la muhadhara huu ni kuweza kukumbushana na kujuzana juu ya mambo sio tu ya kimaisha lakini vile vile pia juu ya kule ya ahera tunakoelekea hatimaye Kwa hivyo Kongamano la leo ilikuwa kufundishana jinsi ya kusalia maiti, jinsi ya kuosha maiti na jinsi mambo gani ya kuweza kujielekeza ili tuende hatima njema inshaallah. Ah okay. Kwa hiyo katika masomo ambayo umesoma na vile ambavyo ah, watu walivohudhuria ah, na jinsi wewe mwenyewe ulivyosoma, je umelearning nini? umesoma nini uh, kizuri ambacho wewe pamoja na ndugu wa katika kongamano? Hakika kilichonivutia mimi ni kauli ya la ilaha illa kwa ni jambo muhimu kwa kila Muislamu kuwa na kauli hiyo na hasa pale wanapokata uh, roho, unapokufa, unapofariki uwe na kauli hiyo ili uweze insha Allah kuweza Kufika janna kama anavyosema Mtume sallallahu wa wasallam. Allahumma sasa. Nan nini ambao walikwaje huzuria? sana haya mambo tusishiriki tu dunia lakini tujue na dini vile vile. Kwa hivyo ni wito wa kushirikiana zaidi sio leo peke yake na inshallah wakati mwingine tutakapofanya muhadhara mwingine insha Allah tuweze kujumuika sote, tujifunze dini zaidi. Asante. Kwa kumalizia je hii itakuwa ni ya mwisho na mwanzo au mtazidi kuendelea? Lala la kwa la, kwa la, kwa la abadan tutajitahidi inshaallah kuweza kufanya muhadhara huu inshaallah at least kila mezmiwili ikiwezekana. Lakini kwa hileo leo tumefurahi sana kwa kina dada waliojitokeza Mungu awazidishe na awape moyo huo, huo huo wa kuweza kuhudhuria na vikao vingine inshaallah. Asante sana Aida santi. Uh, sana tuna hapa Bimoza ambaye amekuja naye katika kongamano hili la Kiislamu. Je, una kutuambia nini Bimoza kile ambacho wewe umefaidika nacho kwa siku ya leo na kuambia nini waislamu ambao hawajuhudhuria kwa ile kwenye hili kongamano ambalo linafanyika leo hapa katika msikiti huu wa karibu kwetu kwa jumla? naitwa Bimoza Nimefika hapa kwa niaba ya Waislamu wenzangu na kwa kweli nilichonifurahisha ni kwamba wametufundisha mengi ambayo kama Mfano asilimia kubwa ambao tunaishi hapa tujui kwa shamaiti ingawa mi najua lakini najua wengi sana hawajui kwa hiyo na hapa kitendo hicho kiko kwa kwa mifano na kwa vitendo kwa hiyo naamini kwamba ni jambo moja kubwa ambalo Waislamu wengi wao hawalijui na Muislamu yoyote anatakiwa hilo alijue ili faradhi wakati wote kitokea tuweze kustiriana wenyewe kwa wenyewe Waislamu Oh, okay. Kwa hiyo hilo ni moja ambalo limenivutia na kunifurahisha uhum. lilo kweko hapo. Uhum. Uhum. Kwa hiyo na je unataka kuambia nini ambao wale ambao hawajohudhuria amba katika kongamano hili la like Kiislamu ambao lilo bahati kukujeni na mbalimbali kutoka kutoka sehemu mbalimbali. Nataka kuambia nini ambao wale ambao hawajohudhuria katika kongamano mm hili. -hmm. Nataka kutoa ujumbe wangu kwamba Waislamu tunapokuwa na maswala kama haya mm -hmm. ya mikutano ya kidini ya yeah. Kiislamu tunatakiwa tuwe pamoja mm -hmm. kwa sababu tunapokuwa na mikutano ya kuitana kufunga mambo ya maharusi mm -hmm. au kwenda maharusini tunajitokeza wengi sana lakini leo tumeonekana mwelekeo wetu watu ni wachache kiasi kwamba mimi nilitegemea patajaa hata pakukanyaga kukanyaga tutakuwa hatuna lakini nimekuta hali sivyo nilivyotegemea kwa hiyo nawapeleka ujumbe huu kwa islam wenzangu kama tunavyohudhuria kwingine na hili tulipe umuhimu kwa sababu kama leo kulikuwa na mambo ya mazuri ambayo tu tumejifunza tume au tumefunzwa au tumeonyeshwa kwa vitendo uhum. kwa hiyo hawakuwepo hawa wengi wao hawakuona au hawakujua wa, wamevimisi. Okay. Mm -hmm. Ah asante sana Bimoza sana kwa ujumbe wako na wengine walioshuria na tutazidi tuta ku, ku, kuwasiliana zaidi insha inshallah inshallah niko na Ashura Bontu naye Muhammad Ashura Suria, Muhammad Ali Ashura, Muhammad Ashura Ali. Rama Ashura Rama naye <laughs> katika kongamano hili la Kiislamu jeu nini ndugu jamaa na marafiki ambao hawajohudhuria na umeona nini ambacho kile ambacho na umesoma nini kikubwa ambacho katika katika ili kongamano la Kiislamu mimi kwa hakika kuna kilichonishtua isipokuwa tunawapa pongezi wale walojaliwa kufanya hichi kitu. Mm -hmm. Inshallah Mungu akijalia wafanye zaidi ya muhadhara huu maana kinatepata changamoto kwa wanawake wa Kiislamu mm -hmm. kujua mambo mengi wengine hawaelewi na wengine wanaelewa kwa wengi wanajifunza mengi wanapokwenda kwenye mihadhara. Mm -hmm. Kwa hiyo tunawaomba wote Next time wa, ya, waje. Na unaweza kuagusia kitu kidogo ambacho tumejifunza hapa kwa wale ambao zaidi nilichokifunza jinsi gani ya kukosha maiti pamoja na kwamba mi nimesoma na naelewa zaidi toka chuoni tulivofundishwa jinsi gani ya kukosha maiti lakini tumeona kuna vitu viwili difference between America wanavyokocha na Tanzania au kwetu nyumbani. Kwa hiyo nimepata kujua hapa tunafanya vipi na kule wanafanya vipi. Lakini ukitizama the same thing kuna vitu viwili kidogo difference. Ah, okay. asante ah, sana okay. jamani kwa ah, mambo Ah Ah tunaendelea na Salama naye vile vile ameamuhudhuria ame katika kongamano hile like la Kiislamu tatuelezea mali machati aloyaona katika kongamano hilo la like Kiislamu ili wale wazohudhuria wapate kusikia zaidi na kusoma zaidi kwa ambao wamehudhuria. Uh, mengi zaidi kwa tu nimejifunza mambo mengi kuhusu kuosha maiti kwa wanawake ambao sijawahi kufanya hata siku moja kidogo inashtusha kwa hiyo nimejifunza kuwatwe watu wa dini uh, tupende dini yetu na tupende Mola wetu ili kuna kwa ndugu zetu wote ambao Ah uh, hawahudhuria itakuwa vizuri next time ahudhuria is really mm -hmm. interesting right. mm -hmm. okay asante sana da salamu nakutumia asante nashukuru ndio sadadu kuendelea mbele nipo na sabaha buvai ah sabaha buvai ambaye atatueleza zaidi kile ambacho amesoma katika kongamano hili la Kiislamu kwa kweli leo tumejifunza namna ya kum, uh, kumkosha maiti mm -hmm. na kumsalia maiti katika dini ya Kiislamu a mm hapa -hmm. uh, mjini Washington mm -hmm. na hii ni elimu wa wengi manake sio wote wingo na kuhudhuria kwenye mambo kama hayo. So ni elimu ambayo itatufundisha sisi na tutowafundishio wenzetu. Ah, okay. Je, unataka kuanambia nini ambao walikuwa hawajahudhuria hata kwa mambo hayo? Wako kweli uh, kwa future meeting kama hizi, lecture kama hizi udhuri wa Islamu kukutana na kuelimishana mambo ambayo, ambayo tulikuwa tumesahau mambo ambayo tuko hatujayajui. Mm, asante sana Saba jamani. Okay, asante. Haya. Asante sana mimi ni Abuwen Abu Shatri nikiwa katika komamani la Kiislamu kwa hiyo tumelezi kama tulivyolivy klobokia ambao waislamu wanawake wa Kiislamu wamehudhuria katika kongamano hili aa, la kufundisha mambo mbali mbali ambayo mambo yanatuhusu mambo ambayo kila mmoja wetu yanahitaji Kuyajua kwa sisi hapa tuko nje ya nchi yetu tuko nchi ambayo aa, tunahitaji kusoma na kutambua vitu kama hivi kwa sababu wingi wingi tuko hapa na tunahitaji kujua vitu kama hivyo alhamdulillah tunashukuru tunashukuru sana kwa kupata somo kama hili na special kumba watu ambaye wamehudhuria leo kwa watu ambao wa sihaba kwa hiyo tukutane tena katika kungamano lingine inshallah tukupa. tukupeni habari kama kwa tumekubaliana na tunashukuru sana ambao waliohudhuria waloandaa uh, a kufikisha uh, hapa tulipo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila laheri tuwe watu ambao tunatekeleza haya mambo asalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatu shukran